Sintzelik erratian zaudete, astero asterobesela, hemen FM1-ean alasintzelik.neten, ostegu narratxaldean, alea ostilale guardian, bietako bat, eta bia bat abain bezain bestea otza. Hemen gutxinez, imaginatzen du telefonaren beste aldean dakau, nimen orekino, hendikan otza goa, Bai, e bueno, ba, ondo eramaten, dugu, figurifikoan sartzen gea tanepelditzen gea. Eta otras aparte, hemen ez du apenas suritu, mucho, mucho ya. alerta, alerta, alerta, baino gero hemen egizateko, beti bezala, televista eta edabide eh, ofizial guztioliek, ez urretan aditu seizkibuz, hemen, ez du, bat eregin. Ez daki hor, Pero... hemen dikana aparte munduan, zehaz egin duen. Zue munduan, bai? Men... Ez, ez, ez mendia goi baino, zera hemen kalea eta dena garri dago. Bueno, guzti baina baino, ez du... Es un cuajato, echándonos a la herdera, ese eh? Verás, verás, el urralena de su ruches andela. Va, es me va, y véntate. ¿Y qué guitarra que Desde luego. Desde luego, desde aquí no digan a Taz tus tengas largas que oye, que desde Bueno, a ver, aquí tengo un este buraco. ¡Va, Dios Eita, eta gaurkoa, bueno, ez dugu, esan, baina zu gaztero-aztero ekartzen diguzu literatur obra bat, gazte eta txikientzat, gurentzule gaztenentzat, eta gaurkoan ez dakiz elekari diguzun. Hmm. Txikientzako, gaur, txikientzako liburuzka bat, mea eta apala letraz, apala gaiaz, eta dena, bai, txumea, bai, baina oso, bueno, bere txikitasunean, O, gauza gau ere badena, ederra bai, bai, da. Aur jaio berri baten eta bere kasu nahi anaiz arragoaren hartzeko harremana edo harremanaren lehenengo zertzeladoien lehenengo pauso ye, eta bueno polizia da hola. Hain troñablea. Uh -huh. Maialenen usaina. Maialenen usaina. Ez desango za ez de gurareko jaietako usaina. Ez. Entonces este este ordeneta han egotando un señoriez esa leizan o ¿no, sea, <risa> ¿eh? orden malo. Va, estamos un entrañable, hoy esando bueno, bueno, es de guasango que pasa <risa> tengo ni güere que jeta, <risa> está. entrañable que es de bueno, venga. Maño, bueno, de tus teola, esa esa mensaje chiquenza que está usted este modo, de este no me decirsin darse, está. Vai, vai, vai, vai. Au eh Ba, es esan da, esan da, ba, Yolanda argitakia zitako liburu bada... txoba eh... si ba, da, bere azmoa bintzatu, argitaletxaren azmoa ba, irakurle hazi berriei testo esto bat ba, da, baina bueno, horbe de, jo, txakur, cha pelma bat hemen ingurandabil. No, entzuten zai, entzuten zai, bai. Entzuten zai, bai. Ez da jongo eh. Bueno, ba hori, ba, ba, bere, bere txingitazun nean edo... Ja, aria, galdu arazit. Ah, bai, e, irakurlea ziberriek dira printzipio zeak. Ba, irakurle potentziala, baina gero, bueno, irakurri, haizte, ba, gurasoak, edo, eldu bat, eh, haurtzikiago, eh, edo, azkenean gai hori da, ez da? Gazteago bat, zarrago, zarrago bati... Ba, e, nahi zaharrenak, edo, zenide zaharrenak, zenide jaioi berriari nola egiten dira harrera. Eta harrera egite horretan ma nola onartu berduen, azkenea zebagizu ba. Zu txikiena zara eta errepente jaiozuna beste bat eta ya postuak endo egiten dizu Eta baina betirako etorri da eta betirako gaina txikien izango da oh, o, Zaten da bai gai Ba, ehor badago, hor lako jelo zia puntu bat, edo nixerrakiz bat, ez da? Edo, bueno, azkenean berriro situatu behar bat. Haurrak mm. e, zituatu, inberdo, mundua apaten aldatik, entzio. Eta, e, bueno, hori... Eh, zaten. Ez, zaten hain entzenez, haber, zer den hor lako... Badau den bezala, liburuzkak, etipuña, hor ba, jaio baino lehen, zer espero duzun, eta zer egin behar den, horrengonetan zer da... Aia aurra jaiotzen denean lehenengo ura edo sarragoa den ura jeloskor jarri ez da den halako errezeta horietako batzuk gero ez zutenak estarako balio edo olako zerbai da.halaa historia batturatzen di <tipa> gai be solata horrekin orrazten ba. ba, ba, du. bai, bigarren hori zorion bigarren hori da. Ez du lesio horrik ema ingingungo pretensi horrik eta eta bu eskartu egiten da bai da... Justo, e, ba, aur, bi aurren arteko momentutxo bat. Momentutxo bat eskribatzen du. A, aitargin parke dagoa, Xabier, eta Jumaino lehen, ba, bere arrebatxo maialen, ba, aurrean daukat, bere, bere gana inguratzen da, esku ematen dio, besteak heltzen dio, hor lago, ba, egauza txiki bat, gauza xume bat, eta hor, ba, Ba, zaierra, ba, ba, txikiarekin ba, interaktuatu nahi du, nolabaitera. Ez daki oso mi nola egiten dio guraso desaten ez egiteko garrazi. Aurrolako <laughs> nah, bai, oso eh, narratzailea ere aurra bera da. Eta ba, ba, orduan hori ba, bere xumettasunean deskribaketen horte dauka bari hori hanbiaena, nikuzte. Bai, ba, ez dula pretensio hori ba lezioak ematekoa, ba, ez, Cesar esikabe natural natural momentu txori deskribatzen daigu agertu egiten eta gero dia ondorioak ba bakoitzareko berritu suposatzen dut eske gutxe ara esa teko potoloa ba Ba, txikiek ere irakurria desateko, eta, bueno, talerom, marrazkiak ere edo, zetakit, ugari ba, gari, ez da? Esango ba, dela, esango realde ditu, mainon, esango da. Hogeitala horri alde, atzalak ba, eta guzti, eta bai, horri da, ezkarrean testoa, ba, horri aldeko parrafo bat, eh, eta eskubitara irudi aungi bat, eidarreibarreke eh, marraztua, eta beraz, ba, bere, horiko linea, baurla eh, marrazketa angozoa kolore colore beroekin, bereziki eta kanbai oso, bueno, bizatzen da Iderribar bere marrazkietan. Um, egin eginren plan orokorra, ba azkotan ba dira detaliak edo incluso berak nola interpretatzen ondorea, Iderribarrona igustatzen zaio interpretatzea historia. Ta bueno, orre ba holakoa da puntu extra bat ematen dituen za. Aza a sale cos des haeguot o vamos malla en sangodena sobre muxu gorri va eta hori es ola chano belarritumatekin o berakir <susurra> ola es en akorri gorria españa que Txerrista, txerrista da, zer da, argitaletzea, berria? Edo? Ez, ez, da, ibaizabalda argitaletzea eta txerrista da bilduma bat, horrentxe bilduma hasi berri bat, ibaizabalek horrentxe hazi du, bilduma hau, eta hau da, bilduma hortako irugarren alea. Eta, bai, o, nire uste zorengo zegi esan, e, gora ipagarriena edo iruetatik hau, hau da, besteak ere igualez da, beraizkia bennon, neri bintzat pertsonalki gehien gustatu zeiten nahi duetatik gau da Naiz, txurrista bilduma edo zeil berrienetan do, e, aur irakurle asiberri entzako da, eta hor parakonik ezakit, hola ez nez, ni teknikaria horretan ezakit balio duen, ze testoa, normalean asiberri entzako ba, bakizu ditze ba, berri asko gabe eta itza hondi eta ezakit hau Narrazio lineal bada, ez da ziklikoa, ez da esaldirik errepikatzen, hori bizka da zahia iruditzen zenerik irakurlea siberri entzako, baina baina ez dakit. Ba irakurle autonomo batek, zazpi urterekin, zortzi urterekin, ondo erres irakurriko du, baina zei urterekin hemen proposatzen da zei urtekoentzako entzako, eta egizan nahi 6 marra iruditzen zei zei hau, baina baina baina, Nere iritsi, no? esan betes naiz teknikari. Eta bestela Yolanda Arrietari buruz, eh, bestelako obrak edo irakurea dituzue, edo... Bai, bueno, Yolanda Arrietari, eskal literaturan, aus literaturan, zeh, bada. Eh. Eh, bueno, pertsona oso ekintzailea eta gau, emanko da, ba, bai. Eh ikastaroak ematen ditu, eta... eta oso, bueno, zen oso pozikatzen da, berikazterretatik da, li, li, literatu e, alorra askotan egiten da, aur literaturan berezikit, eta, bueno, bere horrak... Hume, ba, ba ez dakit, eh? oso zeiak eta experimentalak egiten ditu, beti, liburu batetik bestera aldea handi goten da, zer egiten nun, nola egiten duen eta bain, so, makume kuriosoa da. Ai yani igual keia goda ba sea, esta. Saiakera sea, joera un dia duen emaitza, saiakera asko egiten dituna Holtutan arte da, emakume bat. Horain eh, arte egin ditu, ba, poesia eta ilustrazioa, edo narrazio eta ilustrazioa modu berezi batean kombinatzeko. Hale gine, eta gau, gau, zaskuriosoak egin ditu, bai. Baina euskola, bat haipatetu eh, horrein eh, zera. Bateuen bat, eh, oinutxik jauregi lan, argun bat, baina, boskasei urtea eta zonago, zondo, zegoen, buen. zondo, bueno, bai, neko goreipatu izan zen bai, eta gero, bat ditu, marixor, bitzun den ipu intradizional baten azterketa bat, eta bueno, horrekin badutka liburu nahiko sendo bat iatzia, eta bai, bai, azpalditik handa bil. Harri begiratzen, hitz egiten zenokitartan konai zor, eta bai, esu, zare, alako izaten da, zartu... Aini. Zartu Jolanda Arritat, eta gertekan juten zara esdakin horat, horretatzen niti nitinggura.com ba, web horri bat, pentsatzen du dela, eta hor agertzen da sortu idatziekin, hola, ez, ba, pixka bat idaztearen, eta horretatzen, gainetik gani ikusita, es? Bai, zorkuntzat aierrak, zorkuntza eta horretatzen, ja, ba, ba, nahi. Uhum. Bai, asko ematen ditut, aierra asko ematen ditut, emakume hau hilero hilero, ari da nun baitere zidatzen eta gero irakurketa klubak ere usetan, darre diko irakurketa klubak ere izateak iratzen dula eta bai, bai, bai badu txea bat Hildo, eh, bueno lan hildo oso zabal bat eta oso emankorra bai al, alde guztietan dago, hildo guztietan ere oso oso emakume estimatua bai. Ba, oso ondo, Imanola, ezkoazen fitxaten nikoa egitera, eta kolorazioa ya bukatu zaten dugu. Bale, bai, fitxa. Eh, Majalenen ursaina, eh, Majalen biderekin. Idazlea, Jolanda Arrieta, Ilustra Zaila Ida Reiba, Rargitaletxe Iba Itzabal, Bilduma Txerrista, Horri aldeako geita eta prezioa, auzete, interneten jasnula, sortzi euro eta piko. Vamos, que Bai, bai, marqué. Mm. Bai. tapa kartoizko tapa beuneekin egina da dago, eh? Eta edizio bat edo txukoa, baina txikien bai. Bueno. Chi quien saco valimadaba, aguantatzeko, baina, eh? Bai, hori da, bai. Eskutan berezibiltzeko gutxu gurua, bai. bai. Mm. Ba, oso ondo, familia eskaz, purekin egote agatik, beste beste betes, eta bueno, eta burrengo elarte, kontuzibili, izotzakin, ala, elurrakin, edo dena delakoarekin, eta, entzik. Kontuz ez tapalun, salto erri nahi,